Rugăciune pentru taina odihnei cea Hristos. Doamne, Iisuse Hristoase Domn al Păcii, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă taina odihnei cea ne Tine, nefăgăduit când ne-ai chemat. Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi, căci aceasta este viața veșnică unde încetează toată mișcarea, orice luptă, răzbaile, fiindcă este ziua a opta, unde este venirea ta ca Domn al cerului și al pământului, împreună cu Tatăl Ceresc, cu Duhul adevărului într-un noi, cei care am luptat pentru dreptatea ta, pentru pronia Tatălui Ceresc, pentru darurile Duhului Sfânt, nu ne-ai dat lumina dumnezeiască a cunoașterii minunilor ascunse în ziua a opta, pentru că luându-ne crucea, prin ziua a șaptea ne-ai purtat. Din orizontul opac, mărginit, întunecat, ne-ai scos și ne-ai eliberat. În lumina și abisul tău cel necercetat ne chemat. Un loc și un nume nou mai prețios decât Fi și fii ce dat. De cei ce și-au folosit voința, prea a dobândi cele contrare firii, ne separat. Căci într-o a focului veșnic locul lor s-a aflat. Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Luminii, Te iubim! Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă pentru noi ai deschis calea Luminii, ca să venim la Tine, Lumina cea Veșnică, să ne oprim din mișcarea fructurilor care cresc și rodesc în ziua șaptea, pentru ca prin Tine, Pasta Luminii, să trecem în ziua Duminicii, adică a lui Dumnezeu Tatăl Ceresc, și să trăim taina. Odihne ascunsă în porunca ta. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi, pentru că în ziua a opta vom trăi prefacerea adevărată după har, adică înțelepciunea izvorâtă din Duhul Înțelepciunii, înțelegerea izvorâtă din Duhul Înțelegerii, cunoașterea contemplativă, care este din Duhul cunoștinței, adevărul care stă în Duhul adevărului, iubirea din Duhul înfierii, odihna din Duhul sfatului, ca să intrăm în cămara ta de nuntă unde luminezi toate ca un soare, ale tale dintr-o ale tale, fiindcă ție îți aducem de toate și pentru toate, și să le dai Tatălui Ceresc Desăvârșite și minunate Doamne Isus Hristoase Domnul al Duminicii Te iubim, te slăvim și îți mulțumim Fiindcă prin Tine și pentru Tine Străbatim Treptele urcușului duhovnicesc Ca să auzim Glasul Tău rostind pentru noi Veniți la mine Toți cei osteniți și împăvărați. Și eu vă odihnită voi să contemplăm minunile cele dumnezeiești așa cum în pustia acestei lumi ne hrănit și cu minunea mulții de celor cinci pâini lumești ca pe cinci mii de bărbați împătimiți să-i hrănești, iar prin cele șapte pâini pe cei patru mii de bărbați despătimiți de Duhul Lumesc ei hrănit, căci nu mai aveau cu ei femei și copii. De aceea au rămas 12 coșuri ale prisosului darului tău, așa cum celor ce toate ale lumii le-au lepădat, într-o tine, prisosul minunilor tale au câștigat.